Da, ba, osteguna dugu eta bi ostegunetik behin egiten oidugun dugun xe Bidaiari tartea eskeneiko dugu argulluan e, saioan Gaurkoan, e, bueno, pasaden saioan zaraitzu Ibarra aztertu genuen Eta gaurkoan, ba, zuberoara joko dugu Santa Engrazira, ez da? Eta, ez da, bai, minio, ez dut, agurtu, hektor ortega, kaixo, egun hon? Egun hon, urzi Hori da, ez? E, bai, Santa Grazia okeratu dugu eta egia esan da zaraitzutik ere ez dago oso urruti eh? esango genuke ba zaraitzu eh, Pirineotako hegoaldeko isurialdean dagoen ibarra dela eta eh, ipar isurian eh? hortxe lelengo larraine larraine ere beste programa baten itzien genuen eta eh, apurbet ekialderago, apurbet eh, esango genuke piarno alderago ba hortxe dago Santa Grazi. Mm -hmm. eta esan behar dugu herri txiki txiki adala eh, populazio aldetipa mi onnda barro hamar pertsona biziak gixiborabera, zabala eh, edadura eh, zabaleras. eta San eh, behardogu oso eh, urte askotan horzondala zuberbaako genuke leengo edo azken herria. ez eh, errepidea bertan amaitzen zen. E, mauletik datorren errepidea herri horretan bertan amaitzen da eta ondala ba 20 bat urte elusatu egintzuten eta eh basudet mendatetik gora balotzen du orain erronkari, erronkari barrekin eta e, baita ere e, ondoan dagoen ba e, biarnoko e, aranekin alde horretatik beti famauki hori e, fama hori, hori, hori, hori, hori du ba, e, leku basatia leku esango genuke isolatua eta aldi bertako jendea, eh, ausartak, e, kontrabandistak, eh, eta e, beldurrik gabekoak. <hieres> <hieres> bueno, e, gauza asko ditugu ikusteko Lenik eta bain Eliza. Hori da. Eh, behar dugu eh, herri txikia izan arren, ba badituela 11 gauza e, ba, bertara horbiltzeko eta ikusteko. Eta lelengo ondo izan dazun bezala aipatuko dugu Eliza. E, Elisa oso ikus da, eta segurutik e, irudi bat ikusten dugunez, hau, bai, bai, bai, hau, askotan agertu da edo telebistan, edo argazkietan, edo errebistetan, edo... E, e, Elisa Romanikoa da 12. mendekoa eta eh Zuberoako erromanikoaren eh da Santa Graziko Elisa hori. Badirudi garai hartan garrantzi handia eduki e, Jakako estiloaren eragina eduki eta eh kolegiatatxo bat ere baina harren e, eh arrastok hi batzu besterik estiak gelditzen kolegeetarren arrasto ditzi. Gaur egun ikusten duguna da Elisa txikia, baina ondo e, zainduta bere dorre berezi horrekin ikusten dugu baita ere ondo e, o sea, dekoratuta dagoela garaia hartzako estiloari, estilo romanikoari jarraitzuz eta inguruan e, Ibar Euskal Herria noiz den bezala, ba kanposantua daukala. Eh, e, alde horretatik Inongo dudarik gabe bertara joan eskero hurbildu zaitezte ikusi Elisa bai barrutik eta bai kanpotik eta e, ikusi baitere ere kanposantutik e, e, multzoa zela nosatzen dan Elisa eta e, kampo zantuko e, multzo hori edo e, lotura hori daukatela e, txea, gauza bilen artean. ez. Mm -hmm. Gero em, herri arkitekturari dago herrian han eta hemen aurkituko ditugu ere etxedo, politak eh, eh askotan badakizue ateburuan eh, ba, urtea edo edo baren izena zera eh, zehaztuta eta mm, beraz merezi du mm, hor eh, horri ere erreparatzea. <hazurra> Bueno, e, eta paraje izugarriak ere, baditxu? Bai, pentsatu behar dugu antxe e, zera Pirineoen oinetan gaudela eta e, zera bazanta garrazitik e, mendizaleak, adibidez, ondo sagutzen duten ba, inguru horretatik e, amaika ibilbide egin daitezkela ba, Pirineoetako zera e, gaiur e, esagun askotara, ez da, adibidez, hortxe bertan dago e, lakura mendia e, beste aldea belagoan e, belagoa dago, orduan jende asko belagatik igortzen da, baina baita ere e, Santa Grazitik ean daiteke. Eta jakina, ba erron Karibarrekiko ba, dauden tontor guzti horiek, e, baita ere ba e, kartzelakel eta txogorri gaine, eta ba, e, hortik Mendizalentzako sekulako pagotxa da eh, Santa Grazia aldetik ibiltzea. Eta paraje naturalak aipatzen azitaba, esindugu basterrutzi, eh, Euskal Herriko arroia edo aitzarte eh, ospetsuenetako batzuk hemen daudela. Eh? Eta mm, ezagunena, baina ez bakarra, kaku eta dugu. Hm? Kakueta da, eh, lau kilometro eta erdi luze dan eh, aitzartea, oso oso estua, leku batzutan bos metro zabal baino ez da, eta e, leku horietan ormak e, e, irurion metrotik gorakoak dira. Eh? Beraz, e, oso paraje harri da, eta e, prestatuta dago, atonduta dago, ba, azpitik ibiltzeko eta gu bisitatzeko inongo problemarik gabe. E, azkenean, aurkituko dugu, haiz e, bertatik sortzen den ur eta benetan, bueno, ein ganera urteko edozein e, aroan joan daiteke, hobeto e, jakina e, uda aldean baldin bada neguan e, behar bada arriskutso izan daitekelako, baina e, esten da, dugun bezala orain ekainan e, baitare uztailian edo uda osoan e, bisitatzeko modukoa da. Hori e, bai ordaindu behar da sartzeko eta erratutaez banago gaur egun presioa ba, boste eurotan dago. <hazitzen> Debaldekoa da, ondoan horbilean dagoen beste aizarte bat, eujarrekoa, eta kasuanetan laburragoa da, ez da, haini eh, ikusgarria, ez da, kakueta bezalakoa, baina oso oso polita da, eta bertatik eh, eraizeko, eh, zela, landetara igotzen da, eta, eta eraizetik bertatik eroia, ja, bale, nahi patut dugun, lakura, edo bestela larra aldera ere, joan daiteke, eh? beraz, eh, mendi bilbide egina izan eskero, ba, eujarre ere hor dagoela, kontutan hartu. Mm -hmm. Ez da jo komentatu desakeko unetor. Bueno, ba, dia natur parajeak aipatzen hasita beste kontu harrigarri bat ere. Hor dago eh Santagrassitik eh, labernako kobasuloa. Mm -hmm. Eh, pentsatu behar dugu eh, inguru guzti hori, eh alderdi hori bakarst ahundi bat dala, eh, larrako eh, kasta ospetsua da eta, bueno, horrekin lotuta edo bertatik abiatuta Ba, kilometroetako e, o sea, tunelak, aitzuloak eta baita ere lurraspiko errekak zabaltzen diela. Eh? Eta hoietako bat badirudi hor e, santangrazi aldera iristen dela eta mm, bueno, aspaldian ja horrein dela orte asko aurkitu zuten ba, e, tunel hoietako batean tunel naturalak danak e, urak, urek e, induzkatutakoak ba, tunel hoietako batean Areto isugarri hondibata dago. Antzanas ba munduko 10. hondilena ei da laverna esaten diote eta bueno neurriak e, pentsatu behar pentsatu ber dozue ba 200 metro, 250 metro zabaldala eta altu ere isugarri altua da 1 metrotik gorako altura daukala, eta hain aindaun hondia zen barruan urjauzi bat dago, e, areto horren barruan, eh pentsatu lur gaudela. Ba horretan e urjozu badago eta urjauzi horren altuera 80 metrokoa da. Orduan izugarria da paisaia moduan, ba eh, harrigarria oso gutxitan ikus daitekeen ba fenomeno natural hoietako bat, ez. Eta sorionez, ba 2000 eta garren eh, urtetik ona, ba bisitatzeko moduan ipini dute. Orduan eh, Santa Graciatik abiatzen dan, osea, eh, bide batetik eh, bisitatu daiteke eta eh, hori bai, ordaindu behar da, eta hor, ba, bueno, presioak eh, aldatu egiten dira segun multzoka edo, eh, of, edo bakarka joaten dan, baina, bueno, eh, erratutaz banago, sortzi euro eta barro eta eh, sentimo da, eh, pertsonako hor daindu behar dana. Gero ere, bizitako ordu batekoak, edo bikoak, ordu bikoak izan daitezke eta hor ere presioak aldatzen dira, ama sortzi euro ere eh, kasurik eh, garestien. Beraz, Bueno, balabernako eh, aitzulo horrekin eh, nik esango nuke, ba visitaia eh, Santa Graciara egin daiteken bisita hori, ba biribilduko genokela. Uh -huh. Bueno, eh, nola iritsi, la idichi bertara. Bueno, ba oihartsundik eh sea Santa Gracia joateko aukera desberdina daude, eh gu autos Juaneskero ba aipatuko dugu, herba da erosoena, ez da laburrena, baina bai erosoena. Eunda berrogei, eunda irurogei kilometro egin behar dira, kalkulatu egitxigora bera ordu bi. Mm -hmm. Eta, e, bueno, egin beharko genukena da e, beho biara joan, beho bian, e, zera, autobia hartu, e, autopista hartu, barkatu, airuro eta iru, eta bai aldean airuro eta lau hartu beharko genuke autopista, bai. eta saliez de behar herrian, saspi garren irteeran, Hortik atera beharko ginateke eta bertatik maulerako e, e, errepide hartu eh? Eta behin maule, e, maulen gaudela zuberoako hiriburuan Bapetie goaldera eta hor hondo seinal estatuta dago e, Inungo galbiderik gabe e, Santa Graz iralduko gara mm -hmm. ba, Hector e, Ortega, nora aldizkariko zuzen mila esker e, Beste behin ere harreta egitegatik eta hurrengor arte ba, Mila esker zuei eta ondo ondo idili